Народиться щось високе і велике І принесе тій дівчині або хлопцеві Безмежні радощі або страждання Ті, хто спорудив досконалі бані Та написав мудрі слова, лишилися невідомі Їхні імена не пережили їх самих І через те не можуть служити прикладом для нащадків Зате імена завойовників Викарбувані тисячі разів, і вони тривожать у чорних як ніч надрах свідомості здогад про те, що в такий спосіб оббезсмертнити своє ім'я легше, бо імена майстрів стираються, а убивць – ні. Бо великі майстри з надзвичайним хистом викарбували імена убивць і руйнівників, а самі розчинилися у поросі століть. Щось таке чи подібне, думав Валерій, зупинившись біля гробниці Тімура. Сьогодні вони просто так без мети блукали вуличками міста, де камінь стерто за віки мільйонами підошов, де воду виливають просто на вулицю, де жваві діти і ліниві собаки, де таксі ледве протискуються поміж будинків, і нестарезні будиночки. А сама машина видається дивовижним анахронізмом. Вона, мабуть, виглядала б так само й біля будиночків согдійців. Навмисно не виходили на широкі магістралі, де машини зупиняються по чотири в ряд, і за дозволом смугасті палички зриваються і летять, завиваючи моторами, неначе за ними женеться час. Вони не можуть зупинитися. Їхні майстри ви для них дедалі потужніші-потужніші й потужніші мотори, наївно вважаючи, що ввібгали в сталеві циліндри більше часу. Машини квапляться, мчать, а планета обертається, як і колись. І хоч які надпотужні мотори інженери запхнули в їхні груди, вони не обженуть її. Це ілюзія гонитви за часом. Вони мчать у тому ж темпі, в якому дріботить ослик і в якому старий узбек у чоботях з калошами дрімає на теплому камені біля воріт. Вони не обженуть його, він їх. У них і в їхніх творців від надмірного поспіху починають робити перебої серця, і все те, що попадає в поле зору, не приносить втіхи, бо не розмоктане Необмислене, зникає нерозгаданим, А вони все мчать, До гробниць і от гробниць, Все в тому ж темпі, щоб поминути їх більше, А для чого, ніхто не знає. Кращими вони стають от того, Добрішими, мудрішими, хто зна. Медресе осідають у глиб віків, Їх откопують, очищають від пороху, який за підошвами нанесло людство, прошкуючи до їхніх порогів з молитвами, а машини мчать удалечінь, і літаки летять у височинь з тією швидкістю, з якою старі медресе занурюються у віки. Приблизно так думав Валерій, блукаючи вуличками міста. А тоді вони вийшли до Шухізінди цього пантеону Самарканда. Сходи вели їх угору, а у стояли гробниці. Останні пристановиська колись могутніх ханів, їхніх жінок, дітей, коханок, дивовижно досконалі в своїй мистецькій суті, де гармонія ліній зливалася з гармонією літер і цифр, гармонія кольорів, Підкреслювала мудрість символів і заклять. Хилилося на вечір, і відвідувачів не було. Вони піднімалися вгору вдвох, Завертали то ліворуч, то праворуч, Заходили до кам'яниць, Де строго, в контрасті до розкоші бань і стін, Біліли або чорніли камінні плити та саркофаги. Сходивили знизу вгору, в людському житті все відбувається навпаки, і одне це вже породжує смуток. Притомившись, вони сіли біля однієї з кам'яниць на лавочку. В усі віки, по всій землі, люди майструють біля могил лавочки, аби могли посидіти і поміркувати біля вічного, проминувші. Приготувавши й себе до вічного, Валерій і Ліна втомлено мовчали. А, може, мовчали тому, що думка про вічне, для декого дуже далека, була з ними невідступно. Вони, немов несли її по сходах у гору, і тому боялися говорити. Боялися сполохати щось, заховане близько, котре тільки вдавало, що спить. А насправді чекало слушного часу, аби випустити кіхті. І раптом вони почули голоси позаду. Дзвінки, схожі на дитячі голоси, лунали в порожній гробниці, з якої вони щойно вийшли, у якій не було нікого і нічого, окрім високої надмогильної плити. Вони не злякалися. Але здивування одібрало в них мову. Людей у кам'яниці не було. Це вони знали напевно. І будь-яких технічних засобів теж. Та й взагалі о цій порі, занурюючись у морок, Кам'яні склепи стояли, як вічні німаки, і от один з них заговорив. Валерій підвівся, і перш ніж Ліна встигла йому перешкодити, ступив у отвір дверей. Ліна зайшла за ним. У склепі було порожньо. Невисока кругла стеля, гладенькі стіни, списані примудрощами з Корану, надмогильна плита посередині, і тиша. Може, тобі причулося? Але ж воно причулося і тобі. Їм стало моторошно. Вони, мабуть, понесли б з собою ту моторошність. І жодні сили світу не переконали б їх, що то невіщий знак долі –